Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý aj dnes vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií dnežná školská revolúcia a témou dnešnej relácie je dopad na pri znižovaní príspevkov v základných školách a taktie sa budeme venovať aj nespravodlivému odmeňovaniu učiteľov. No a hneď v úvode vám predstavím dnešných našich hostí, tak ako sú avizovaní v programe, pani a magisterka Daniela Zemanová. Ahoj, Danka. Ahoj, Mirko, krásne popoludnie všetkým poslucháčom. A druhým naším hostom je pán doktor Jan Papuga. Ahoj, Janko? Dobrý deň všetkým. A, tak ako som sa zmienil dnes, a prebehla informácia, že splnomocnenec bývalý pre romské komunity Abel Ravas a teraz je poradcom ministra Druckera na ministerstve školstva pre inklúziu, národnostné menšiny a predškolské vzdelávanie, tak sa vyjadroval k tomu, že aká je vlastne situácia pri týchto marginalizovaných skupinách. Niednalo sa len o Rómov, ale aj o Rusinov a predovšetkým o vietnamskú menšinu. Čo ma úplne zarazilo, tak bolo to, že Vietnamci, žijúci na Slovensku či a socializmu nepredpokladám, že by sa sťahovali zo socialistického Vietnamu do druhej najchudobnejšej krajiny v Európskej únii tak ich deti nevedia po slovensky a z toho dôvodu budú musieť sa nejako jazykovo konvertovať na Slovenčinu čo je už úplne zarážajúce pretože ja neviem, ako je to vlastne možné a Danka, ty si špecialistka na predškolské vzdelávanie ako je vlastne možné, že deti počas toho nultého ročníka alebo posledného ročníka v škôlke tak sa nenaučia po slovensky a nenaučia sa tým základným hygienickým a ďalším návykom súvisiacím s tým aby to... Dieťatko, ten žiačik prvého ročníka na základnej škole vôbec dokázal obsadiť dieťa tu 3 hodinu, čo je bežná školská vyučovacia hodina. Tak hneď na začiatok musím povedať, že tu je chyba rodičov. Keď sa zaviedla takzvaná, ja tomu hovorím takzvaná povinná predškolská, to znamená tá... Najvyššia trieda v materskej škole, z ktorej potom deti odchádzajú do prvého ročníka. E, rodičia tam mali možnosť aj rôznych výnimiek. Ano? Ak my niečo zavedieme povinne, teraz budem ako harabín. áno, Povinne. Vieme, čo to znamená. E, nie je možné. A hovorím to tu s úplnou vážnosťou, pretože som mala v triede chlapčeka kórejca, ktorého doviezli v troch rokoch na Slovensko teraz, tu žiline. Mala som v triede Srba, mala som v triede Vietnamca, mala som v triede rómske dieťa, mala som v triede dieťa zo zmiešanej rodiny, to znamená, jeden rodič bol Róm a druhý bol neróm. Pokiaľ dieťa navštevovalo ten posledný ročník, už v, akom, v takom stave sme ho dostali, do prvého ročníka ide pripravený. Pokiaľ ale rodiči majú možnosť nedať ho 5 dní, dať ho 3 dní, zas ho nedať 5 dní, dať ho 3 dní. Čo to je za povinná? Áno, a teraz tu sa klžeme a na tomto stávajú tú tzv. povinnú od troch rokov lebo vyhodnotili, že existuje zo pár prípadov, kde si rodičia nesplnili svoje povinnosti a budú za to, ja tomu hovorím, trpieť, lebo naozaj budú tie trojštvoročné deti trpieť povinnou dochádzkou, za to, že niektorí si to jednoducho to nezvládli. A... Ten chlapček, ten korejský, hovorím, v troch ročkov ho doviezli. K nám do materskej školy nastúpil ako štvorročný. To dieťa v prebehu roka, tým, že sa s ním komunikovalo v zariadení len slovensky, tým, že sme matke vysvetlili, že musí s ním chodiť vonku na ihrisko sa hrať s rovesníkmi, aby ho nezatvárali oni doma, pretože oni doma sa... Je to prírodzené, že sa rozprávajú svojim áno, rodným jazykom, tak uh, to dieťa nebude prosperovať. Poviem to aj z vlastnej skúsenosti. Ja som žila v zahraničí, moje deti uh, 9 a 12 ročne prišli, v živote neovládali ten jazyk, kde sme žili v tej dobe a do dvoch mesiacov hovorili. Áno, domov keď prišli, tak uh, tým, že sme sa potrebovali rozprávať, tak sme sa rozprávali po slovensky. Ale v triede, vonku, v tzv. družine, lebo to sa nevola družina tam, ale teda ako po obede, všade mali len jazyk, ktorý potrebovali v škole. Dieťa, ja to opakujem, Mirko, už som to tu hovorila tisíckrát do, do desiatých rôčkov, dieťa je špongia. Nasáva dokáže sa naučiť a vedieť plynule rozprávať aj dvomi, tromi jazykmi. Takže tu je jednoznačne je tu pochybenie rodičov, ktorí si nesplnili absolútne žiadne, žiadne tie povinnosti. Ak sa teda jedná o vietnamsku nejakú komunitu, my vieme, že oni tieto detičky dávajú od troch, od čtyroch rokov do materských škôl. Oni majú, o, si vytvárajú vlastné materské školy. A to je chyba. Ak ja žijem na Slovensku, prosím, nech je tam aj vietnamská učiteľka, ale nech s tými deťmi komunikuje, keď chce, do tých piatich rokov v dvoch jazykoch. I ja si dovolím tvrdiť, že keď vám dovedú v septembri 5-ročné dieťa, ktoré v živote po slovensky nehovorilo, o rok v septembri s kľudom môže ísť do školy. Či ho už doveziete z Kamčatky, z Novej Gvinej, z pušného Pralesa, to dieťa nemá síce takú širokú slovnú zásobu ako e, my, pretože to sa nestíha, ale dokáže kvalitne rozprávať. Čo sa týka sebaobslužných prác, bohužiaľ, to sa stretávame so všetkými deťmi rodičia, uprednostňujú topánky na suchý zips, mikiny, ktoré natiahnu cez krk, no akože, no, hej, bez, bez zapínania, maximálne s nejakým tiež takým zapínaním suchého zipsu a podobne. A stane sa vám, že vám príde 5-ročné dieťa a nevie navliec šnúrky. O zaviazaní ani nehovorím, to je viac než jasné, že dnešné deti nevedia zaväzovať šnúrky zapnúť gombiky na rukávoch, na svetroch na kabátikoch obrovský problém ale čo vedia držať v ruke mobil a ťukať palčekom do neho. No dobre a tu sa ťa úplne na rovinu spýtam my sme s mojou sestrou a pred nejakými čo ja viem tromi, štyrmi rokmi riešili tento problém možno že to bolo dávnejšie ešte tuším, že to bolo pred covidom. No, zkrátka. Pointa spočíva v tom, že v susednom meste tak trénovala deti karate na základnej škole a z toho dôvodu ona musela túto jemnú motoriku naučiť tie deti, lebo pre nich zaviazať ten karatistický opasok tak to bolo niečo nemožné a takisto na kimonie si pozavezovať tie šnúrky tak to priam nemožná vec a presne to, čo si hovorila, a tí rodičia im kupujú to pánočky na suchý zips a oni nedokážu tieto základné veci sa naučiť, lebo oni jednoducho do styku so šnurovacími topánkami, alebo teniskami, alebo v našom prípade chlapci, keď sme boli tak kopačkami, tak neprichádzajú vôbec do styku. A tu je ten základný problém, že ona spomínala, keď bola v materskej škôlke, lebo mama, keď skrátka, sestra mala nejaké 3 roky, tak išla normálne do zamestnania a tým pádom tá učiteľka taká to mala skoro také, ako v príjmači na základnej vojenskej službe kedysi. To im dala povyťahovať stopánok šnúrky, museli si ich nadliesť a museli najskôr na krížiky a potom aj zložitejšie sa naučiť zašnúrovať tieto topánky a samozrejme na dve mašličky a tak nie že na A celý tento problém spočíva v tom, že rodičia majú dve, možno niektorí aj tri zamestnania Horko ťažko tá matka stihne preto dieťa dobehnúť alebo striedajú sa s otcom do tej škôlky a potom ušel sa venuje tomu, aby na večeru mali čo jesť. Čiže to dieťa je prirodzene vzhľadom k tomu, že aká je zaťažiteľnosť tých rodičov vo viacerých zamestnaniach, tak je taká, že jednoducho tým deťom venujú príliš málo času. Lenže čo s tým robiť, keď sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii a s jednými z najhorších platov vôbec v Európe, tak potom, ak nechcú tí rodičia vyzerať pred tými v podstate rovesníkmi ich detí, ktorí pochádzajú z lepšie situovaných rodín ako úplne nejmandi, tak musia dosť veľa investovať do tých detí a tým pádom ak zarábajú peniaze, tak nemajú čas na výchovu detí. Čo sa dá s tým vôbec robiť, Danka? Vieš, tak to ti poviem. A, a, nesmieš to brať zlom, ale my ako Slováci, by sme mali byť na prvom mieste vo svete, čo sa týka výhovoriek. Ty čokoľvek rodičom ponúkneš, všetko je pre nich problém a neberím to teraz finančný. Aj časový. Áno. Nie každý rodič, ako si povedal, áno, mnoho z nich má dve zamestnania alebo tri zamestnania a podobne. Ale keď má možnosť cez víkend byť s deťmi, oni zoberú tie deti do obchodného domu, sadnú si na kávu a pustia deti do tých uh, hracích priestorov. Uh, ja ti tak poviem, ty si tiež tak vyrastal ako ja. Moja mama chodila do práce zavčasu ráno, ano, a keď prišla, uh, o, ja neviem, keď bola ako predavačkou, tak o šiestej niekedy musela byť v práci, záleží, ako sa striedala s kolegyňou. Vtedy, uh, lebo medzi mnou a s je väčší rozdiel, vtedy ma vodieval otec. Uh, ale tá mama po 8 hodinách išla domov a buď sa venovala nám, oba, navarila, nebola automatická pračka, v sobotu sa pralo, ale vždy, vždy si tí rodičia na nás našli čas. Ja to vidím trošičku aj v ľahostajnosti rodičov a v pohodlnosti. No, Danka, ale máme tu ešte jeden zásadný problém. Moja sestra, keď ja mala 5 rokov, tak dostala na narodeniny prímky, hodinky. Ona skôr ako nastúpila do školy, tak sa orientovala aj v časej priestore. Tieto deti, aj keď majú tie mobily, oni sa v čase neorientujú a pokiaľ sa trošku zotmie napríklad, keď sa vracajú z družiny alebo z nejakého toho zaujímavého kružku, tak oni nie sú schopné v tom meste potrafiť domov. A to už ani nehovorím o cespolných deťoch, ktoré... A musia cestovať a čakať na nejaký spoj. Tak toto je tiež ten základný problém, že ten digitálny čas pre nich nie je nejaký smerodatný a vôbec pre nich nič neznamená. To je akékoľvek číslo, ktoré sa tam mení, lenže... Oni sa v tom čase neorientujú. A potom je zásadný problém, že tieto deti, keď prídu do toho prvého alebo poprípadne aj druhého ročníka, tak oni majú obrovský problém vydržať tých 45 minút z toho dôvodu, že ani si nevedia pozrieť a pochopiť, že koľko už z tej vyučovacej hodiny uplynulo a už začínajú, čo je, 5 minút, 10 minút pred koncom, hodiny vyrušovať a čakajú netrpezlivo na prestávku alebo si takýmto spôsobom ju predlžujú. A toto je taký zásadný problém, že tí učiteľi alebo ešte častejšie učiteľky na prvom stupni, tak s týmto majú dosť veľký problém. Ako sa toto dá vyriešiť, pretože niečo také, že... A moja sestra taká tá ovládala aj kukučkové hodiny, kde boli rímske číslice. Čiže ona nemala problém tú konverziu z tých latinských číslic na arabské vedieť pochopiť, keď na tých príjmkach už mala arabské číslice. Čiže z tohoto hľadiska, ak to dieťa nie je schopné orientovať sa v čase a v priestore, tak je stratené ako Kevin v New Yorku. No, Mirko, vieš, tu je problém znižovanie úrovne vzdelávania v školstve všeobecne. Ja ti poviem, keď som nastupovala, skoro pred 40 rokmi, tak uh, materská škola mala presný harmonogram denný, kde si mal aj na minúty rozpočítané, čo, kedy, ako máš robiť. Tým pádom deti išli do prvého ročníka už ako tak pripravené. Kedy si si musel zvládnúť dve zamestnania 20-minútové, e, medzi 9. a 10. s tým, že medzi e, tými dvomi zamestnaniami si to musel mať pripravené tak, aby e, tá prestávočka, ktorú si tam mal, si využil na znova nejaký pozornosti, alebo uh, trošičku rozohrania sa detí, aby neboli unudené a znova pritiahol pozornosť na úplne niečo iné. Áno, dnes, uh, a ja som to tu už kedy si spomínala, bohužiaľ tento, uh, tento proces znižovania v materských školách, pozor, hovorím o materských školách, znižovania úrovne vzdelávania bohužiaľ pretlačil nebohý pán Vtáčnik ako minister. Pretože uvoľnil aj to, čo nebolo potrebné uvoľniť, dal tzv. voľnú ruku bez nejakých ďalších, to nie je potrebné príkazy. Pokiaľ my máme pevne stanovené učebné osnovy aj v materskej škole, Každá normálne zmýšľajúca učiteľka vie, čo to dieťa má na konci školského roka vedieť a vždy si to vedela prispôsobiť. My sme takto prišli vycepované zo strednej školy. Dnes k nám idú učiteľky z vysokej školy, bakalárky alebo magistre a prvýkrát stoja pred deťmi oficiálne a samé, vo chvíli, keď nastúpia do zamestnania. No dobre, ale ja sa ťa spýtam. Chodili sme na vysoké školy pedagogického zamerania. My sme mali v 4. a 5. ročníku prax. To teraz akože vypustili, alebo ako je to vlastne? Ty si sa pýtala tých tvojich kolegyň, ktoré začínajú vyučovať, ako či oni vôbec mali nejakú prax. No, Mirko, chceš vedieť realitu? Áno, ale zrejme naši student? poslucháči. Uh -huh. uh, študent si musí sám vybaviť prax a väčšinou to funguje tak, že poznámosti ti dajú papier, že si tam bol. Lebo nikto, nikto pri dnešnej administratíve a všetkom možnom, alebo väčšinou Tí učiteľia, ktorí ťa majú akože počas praxe sledovať, nemajú na teba čas. To je realita. To je realita. Ja som chodila na strednú najskôr, v prvom ročníku dvojtyžňová prax, v druhom ročníku mesačná prax a tretí, štvrtý ročník strednej školy, to znamená som mala 16-17 rokov. Sme každý týždeň učili v cvičných škôlkach v okolí turčianských teplíc. Ano. Vo všetkých škôlkach v háji, v turčianských teplíciach, v mošovciach dochádzali sme, nikto nám nepreklácal lístky na autobus, každá sme si ten lístok kúpili, išli sme na tú hodinu tej spolužiačky, boli sme rozdelení do skupín a každú jednu činnosť jedna dievčina učila. Bol tam dozor uh, učiteľky striedy, bol tam dozor nášho pedagóga z pedagogickej školy. Vrátili sme sa do teplic a tam sme rozoberali, v čom tá naša spolužiačka pochybila, čo mala ináč robiť a podobne. A my sme tých detí mávali 30 až 36. A neboli tlačiarne pomôcky kúpiť si, kseroxovať uh, a ja neviem čo všetko sme všetci si pripraviť pre tých 36 detí každá sama. Kúpiť si vodové farby zohnať si kartón vyrezať si to, vystrihnúť si to natreť si to. Ja neviem ja si pamätám, že som mala v zime nejaké cvičenie, tak som robila snehové vločky z kartóna, namaľovať kamarátky mi to pomáhali, potom sa so to lodným lakom pretierala, potom sa to pretieralo ďalším lakom, ktorý mal hygienické nejaké, že keď by to dieťa olízlo, vieš, aby sa tomu, aby nemalo nejakú tlupo, ej, natieralo sa to tým lakom preto, aby to bolo tvrdšie, aby tá pomôcka sa po dvoch použitiach nehádzala do koša, áno, ale mne tie pomocky nikto nevrátil, my sme to tam v tej materskej škole nechávali, lebo to bolo tvojou súčasťou prípravy na tú hodinu. Každému jednému dieťaťu vypracovať pracovný list, dneska sú zošity pracovné, dneska chytíš vytiahneš z počítača, zapneš si pinterest, vytlačíš ešte aj farebné a máš po problémoch. Áno. dievčata dneska nemajú snahu niečo robiť. Nemajú. Ja to vidím dennodenne. Áno. A tým, že ich nekontroluje nikto, či na tú prax chodili skutočne alebo nechodili, a tie, ktoré išli na vysokú školu len preto, aby ju mali vysokú, tak si tú pečiatku, že absolvovali prax, poznám minimálne tri dievčata, ktoré skončili vysoké školy a v živote na praxi neboli. No dobre, ale spýtam sa ťa zároveň aj Janka Papugu, ktorý učil na vysokej škole. My sme to mali tak, že s nami na prax chodil asistent. A ten, okrem toho, že tak, ako si hovorila, sledoval každého jedného toho študenta na tej praxi, robil si poznámky, tak takisto ako vy na tej strednej pedagogickej škole, ak som to dobre pochopil, tak sme takýto rozbor na seminári mali. Janko, ako to teraz vlastne vyzerá na vysokých školách? Existuje vôbec aspoň pri tom magisterskom štúdiu niečo také, ako povinná prax pre tých absolventov vysokých škôl pedagogických? No, áno, tá prax zostáva, no, ale ako bolo povedané, že v strašne malom rozsahu ona by mala byť kontinuálna, že to dieťa, dieťa, pardon, ten študent by mal byť aspoň, že ja viem, rok alebo, po roka, alebo rok sústavne na tej škole, aby teda aj zistil, že či ho to baví, alebo nie, e, a teda, aby, si, z, aby zažil rôzne situácie. Ako nemusí vyslovne učiteľ, ale aby sa v tej škole nejako tak pohyboval. Dnes to vyzerá tak, že naozaj niekedy na konci ročníka, semestra respektíve je nejaká prax, on tam pôjde to najprv pasívne, si vypo, na čo správy a potom ide odučiť, niekoľko hodín učiteľka je väčšinou prítomná, len ho nechá odučiť, niekedy aj učiteľka nie je prítomná, nechá ho tak odučiť podľa toho, ako je schopný ten študent, tak ro, len je, je to veľmi málo, ja si ja, ja som naprz nechodil za mojich čas, pretože ja som popri štúdiu učil a mne to všetko e, uznali a naozaj bola to škola života, to, že som učil 4, ja keď som ja keď som išiel do učiteľskej praxe, tak už som mal štôročnú pedagogickú prax, takže jedine som si musel spraviť z estetiky, lebo Slovenčinu som učila, ale estetika sa neučí na zakladných školách, neučila vtedy. Takže to som si musel spraviť a bolo to pre mňa tak, tak takto kontinuálne to spraviť a dlhodobo a pohybovať sa v tej škole zažiť ju, prestávky, dozory, porady a podobne. Takže, takže naozaj tá prax je veľmi, veľmi potrebná a Treba, treba toto určite nadstaviť poriadne, ak máme mať nejakých pedagógov pripravených aspoň na tých 60% na tú školu a možno sa môže stať, že počas, počas tej praxe, ktorá by trvala napríklad pol roka, možno rok, ja by som bol za ten rok, tak možno, že by si ten človek, čo nikdy nechcel učiť, zrazu zmyslel, že teda je to práca, ktorá by ho mohla naplňať, teda, ak si odmyslíme všetky tie veci okolo financovania tej práce a tak ďalej Ešte sa ťa spýtam podobnú otázku ako Danky ale teraz z pohľadu teba ako rodiča ako je to s tvojimi deťmi ohľadom jemnej motoriky orientovaní v čase a priestore zvládajú to tvoje deti? Čo máš doma? Nie v škole tak, e, ako, myslím, že, myslím, že e, áno, ako samozrejme, ja som im musel trochu pomôcť a vyučovať ich e, v týchto veciach, ale myslím, že také tie, čo, o čom sa hovorilo, tie časy, tie sú v pohode. Tá jemná motorika áno, majú také písmo, už škrabopísne, len to vyplýva aj z toho, že na tom prvom stupni sa ešte na to dbá a na tom druhom stupni sa zrazu na to nedbá a tým pádom deti, na čo sa nedbá, Uh, hneď uh, ustúpia z tých všelijakých pravidiel a zásad, tak, uh, tak uh, tam ja vždy hovorím, že druhom stupňari pokazia to, čo druhom stupňaní nadstavia celkom dobre, lebo na druhom stupni sa menia aj tí učiteľi, aj štýl sa menia, tak tí, tí deti vidia, že niekde si môžu dovoliť to, niekde ono a povedzme si pravdu, že keby škola zrazu si povedala, že od teraz budeme dbať aj na, na právopis, tak by nemala, vysokú, nemala by vysokú popularitu. No. A to nie tými deťmi ani rodičmi, to je jednoducho celou tou spoločnosťou, ktorá už nie je taká dôsledná, aká e, bola, bola kedysi. Takže moje deti to ako tak majú zvládnuté. Keď zistím niečo, že nemajú, tak idem na tom pracovať. Práve teraz som spomenul, že môj 9-ročný... E, môj 9-ročný si nevie zaviazať šnúrky na topánke a ani na gatiach, takže to, to ma čaká vysvetliť mu, len to, to, to, to sa inak sa to aj dosť ťažko vysvetlo, lebo to vlastne zepadlo, musíte oproti neho vysvetlovať a to je iné, ako keď to zo svojho uhla pohľadu robíte, takže toto som tak pri ňom e, pre, e, zistil a nedávno som zistil, že práve tie rímske čísla nevie, ale neviem, či sa neprebajú až v 4. ročný ponietretiak, Neviem, kedy sa, kedy sa totiž preberajú. Nepamätám si, ale zdá sa mi, že v štvrtom ročníku. Takže ako, musí trochu rodič aj pomáhať, ale nesmie suplovať e, funkciu učiteľa, pretože naozaj má svoju prácu a škola je na to, aby teda za to dieťa vzdelávalo, či vychovávalo a aby teda e, rodičia nemuseli prísť domov. Unavení po, po prace nemohli, nemohli by si oddychnúť tú hodinku, dve alebo teraz s tým dečom a museli by sa hneď vrhnúť na e, desiatky domácich úloh. No a teraz už máme pol hodinku za sebou, takže Abela ja, Rava sa máme aspoň predpokladám vybaveného. O pol hodinu budete môcť voláť do štúdia, potom vám o pol 5. poviem alebo 16.30 telefónne číslo a Ostatné kontakty. Pokiaľ ste aktívni, tak si to môžete nájsť na našej web stránke Slobodného vysielača v kontaktoch. No a štúdio Banska Bystrica Juch. Lebo my máme už aj problémy s našimi poslucháčmi, že tí sa neorientujú v tom, že z ktorého štúdia sa vlastne vysiela, a potom mi vyvolávajú v dobrej viere, že volajú do Banskej Bystrice mesto na Lesnej ulici, alebo že volajú na, do Bratislavy do štúdia na Hatalovej ulici. No ale toto je asi skôr tá pedagogicko vzdelávacia činnosť našich kolegov, že pokiaľ sa to nepovie na začiatku a možno podľa tej zásady, Material Studio, Repitatorio, čiže opakovanie je matkou v múdrosti vzdelávania. Takže prejdeme k hlavnej téme dopad na žiakov pri znižovaní príspevkov v základných školách. Danka, dobre by bolo pre našich poslucháčov urobiť taký úvod do problematiky, alebo nie všetci majú ohľadom tohoto nejaké vedomosti a teraz sú prázdniny, Tak venujú sa všeličomu možnému, možno že len stráženiu detí, aby si nepoubližovali a nechodili s nimi viac po doktoroch či lekároch a ošetrovňach a nevolali záchranku a tak ďalej, lebo <hým> deti sú živé striebra. Takže ako je to vlastne s tým dopadom, ktorý pripravil minister školstva Tomáš Drucker pre našich pedagógov a takisto aj pre rodičov a najmä pre zriadovateľov a riaditeľov škôl? Nech sa páči, hovoríme o základnom školstve. No K základnému školstvu musíme automaticky prideliť aj predškolskú povinnú, pretože spadajú, dá sa povedať, do jedného balíka. Na každé dieťa povinnej predškolskej a školskej dochádzky štát už neviem, či je to 20, 30, 50 alebo 100 rokov dozadu, prideloval financie. Áno, na každú hlavu, to znamená na každé jedno dieťa. Náš uh, pán uh, manažér školstva Metromen Drucker prišiel s nápadom, pretože však poznáme ten, to slovičko konsolidácia, že teda uh, deti, ktoré navštevujú církevné, súkromné a iné tieto školy, že teda nebudú dostávať toľko ako v štátnom školstve. My sme sa tu Mirko minule bavili, že teda ústava jednoznačne hovorí, A že teda je to diskriminácia detí a hlavne rodičov, ktorí sa rozhodli deti dať z nejakého dôvodu do inej ako štátnej školy. No a vidíme prvé dopady. Ja na to upozorňujem, my s tebou Mirko robíme už viac ako rok túto reláciu. Ak si dobre posluchači spomenú, od prvého dňa upozorňujem, že tzv. inklúzia nie je dotiahnutá do konca a nie je pripravená. Pretože na dieťa, ktoré potrebuje nejakú špeciálnu ďalšiu pomoc, či už je to asistent? Či už sú to deti s poruchou sluchu, zraku, alebo s telesnými poruchami, alebo s poruchami správania? Ano, tam tie náklady sú vyššie. Uh, jak uh, bútor, tak uh, kaderník, tak všetci pokaderníkovi až do dnešného dňa, včetne metromena e, Drukera, tvrdili, že sa rodičia nemajú čoho báť, pretože je to normálne, je to super, že dáme, dáme aj detičky so znevýhodnením medzi zdravé deti a podobne. Ja nie som proti, ale sú znevýhodnenia, ktoré si vyžadujú, oveľa väčšiu finančnú pomoc nielen, čo sa týka materiálneho zabezpečenia ale aj toho asistenta ne, neviem či to bolo v septembri alebo v oktobri sme sa o tom bavili a ja som spomínala že som sa v Žiline na školstve pýtala ak teda základná škola sa zaradí medzi inkluzívne bude v tej škole priestor pre nevidiacich Priestor pre nepočujúcich, priestor pre vozičkárov. Do dnešného dňa som odpoveď nedostala, lebo inklúzia nevyhraňuje len jedno znevyhodnenie. Áno, inklúzia hovorí všetky deti so všetkými znevyhodneniami. A čo sa nám stalo? s ospravedlnením, že prišli na to, že niektorí asistenti pre znevýhodnené deti údajne neplnili svoju úlohu a opakujem, doslova to je na stránke ministerstva školstva napísané, niektorí, to znamená, našli niektoré prípady. Kedy asistent sedel na vrátnici školy a nevenoval sa znevýhodnenému dieťaťu alebo nepomáhal pedagókovi na tej hodine. A ja sa teraz pýtam, že či na základe týchto niektorých... Zistení, kde automaticky pochybil riaditeľ školy, automaticky pochybil zriadovateľ, automaticky pochybila školská inšpekcia, automaticky pochybilo ministerstvo školstva, ktoré nekontrolovalo tieto veci. Ano. Či na základe týchto zistení idú trpieť všetky deti teraz od septembra? No dobre, ale ani v Norimberku po skončení druhej svetovej vojny tak sa nebrala kolektívna vina, ale každý ten jeden súdený tak zodpovedal za svoje činy na základe hodnosti a skutkov, ktoré vykonal. Čiže tu Drucker nevie ani toľko, že princíp kolektívnej viny je zakázaný a že na základe toho, že niektorí to flákali, zkrátka, a ešte sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec a možno aj Janka, akú kvalifikáciu by mal mať ten asistent? Lebo pokiaľ ja viem, keď som ja učil, tak nám úrad práce prideloval ľudí, ktorí to boli ochotní robiť. Čiže tam sme mali aj Rómov so základným vzdelaním, ale mali sme tam, tuším, dve inžinierky, Rómky, ktoré boli asistentkami. Jednoducho, nikto ich nechcel zamestnať, lebo na Slovensku je to tak, rasizmus funguje, čiže z toho dôvodu jednoducho tá kvalifikácia u niektorých chýbala a to už ani nehovorím, že niektorí tam išli skôr z donútenia alebo z toho dôvodu, že mali nejaký príplatok tej sociálnej dávke v tom čase alebo až potom, tuším, v roku, od februára 2003 tak sa zaviedol ten systém, že sa rozdelila tá sociálna dávka tých 3800 korún na 2x1900. Čiže moja otázka smeruje k tomu, v prípade týchto asistentov tak to robí hoci kto, alebo sú tam aj nejaké kvalifikačné a morálne kritéria aby tam, čo ja viem nejaký alkoholík ktorému ho tam na silu prideli úrad práce nesedel na vrátnici keď to už preženiem. No, o, tak to ti poviem o, Kým si nesadol na stoličku o, kaderník mali sme dva typy asistentov, bol osobný a bol pedagogický osobný, ako si ty správne povedal, mohol robiť ktokoľvek, kto mal záujem. Dokonca v mnohých prípadoch alebo vo väčšine prípadoch to robili rodinní príslušníci. Pretože to dieťa si poznali, ten handicap už mali zvládnutý z rodiny, Áno, to znamená, vedeli, kedy treba, ja neviem, vycievkovať to dieťa, vedeli mu pomôcť, dostať sa, e, ja neviem, na stoličku z, z toho kresla, hej, alebo proste, áno. A v podstate pomáhali tomu dieťaťu počas činnosti, ktoré, ktoré boli bežné. Áno, samozrejme, že nešli na telesnú výchovu s dieťaťom, ktoré chodilo o paliciach alebo bolo na vozičku. Tak sa mu vytvorila iná činnosť. Ale pri ostatných, áno, mu pomáhali. Potom bol pedagogický, ktorý mal za úlohu v úvodzovkách, nesprávny výraz použijem, ale neviem chytro si spomenúť, sekundovať učiteľa, to znamená pomáhať učiteľovi v tej činnosti, vedel, čo ide učiteľ učiť a tým slabším žiakom alebo zrovna tomu znevýhodnenému ano, pomáhať zvládnuť tú úlohu a jednoducho e, pokračovať v tom svojom vzdelávaní. Áno. Ako náhle si sadol do kresla kaderník, ktorý nepochopil nič, chytil a zlúčil obidva obi typy asistentov do jedného s podmienkou, že musí mať aspoň minimálne stredoškolské pedagogické vzdelanie. No a tu sme narazili na problém. Naše školy, či sú to súkromné, či sú to dvojročné, či sú to bakalári, či sú to magistri, nechrlia ročne toľko asistentov, koľko ich potrebujeme. To znamená, že dieťa teraz, a to je stav k dnešnému dňu, k dnešnému dňu Mirko, nedostane nikoho a zostane na pospas osudu. Učiteľka, ktorá ho má v triede, nebude stíhať, pretože sa nemôže venovať jednému a 19 detí nechať na pospas. A dieťa nebude stíhať um, sa vzdelávať. Tým pádom sa začne klzať a za dva, tri mesiace zistia, že ani len desatinu nepochopilo toho, čo malo pochopiť. Toto je dopad kaderníkovho rozhodnutia, v ktorom pokračuje metromen s buttorom A čo je najhoršie, teraz uh, povedali, že nedajú peniaze a sú školy, kde potrebovali na základnej škole 20 asistentov a dostali 6. Čo bude so 14 deťmi, to nikoho... Nezaujíma. Ja konkrétne komunikujem s dvomi riaditeľkami, ktoré sú v hroznom probléme. Jedna potrebovala 6 asistentov, druhá štyroch, dostali jedného. Jak jedna, tak druhá. A majú tri ťažké prípady. Veľmi ťažké prípady. Majú ťažkého dauna v plienkach, majú ťažký... Uh, Anti, alebo ako by som to povedala sociálny prípad, kde dieťa ohrozuje seba aj ostatných ano, a majú ťažké zanedbanie by som povedala, kde dieťa lozi po štyroch a nerozpráva. A hovoríme o 5-ročných deťoch. E, ten štvrtý prípad, tá jedna pani riaditeľka má ľahšieho typu. A teraz mi, nech mi niekto vysvetlí, aj zriadovateľ, ktorému dieťaťu toho jedného asistenta, tá riaditeľka má prideliť. Ona nemá inú možnosť vyradiť to dieťa, čo sa rodič zrúti, zrúti, lebo mu bolo povedané, že dieťa môže nastúpiť do materskej školy normálne. Áno, nemá ho kde dať asistentov prideľovali prvý júlový týždeň. To znamená, cez prázdniny nevyriešite nič. Žijeme na Slovensku, nech žijete kdekoľvek, cez prázdniny nevyriešite nič. 1. septembra budú títo štyria rodičia postavení pred úžasnú vec. My vám nemáme ako dieťa zaučiť. To znamená, alebo s ním zostanete doma, alebo si nájdete vy pedagogického asistenta asi ho zaplatíte lebo zriadovateľ povedal že preplati len jedného chápeš Mirko čo urobili? najskôr ľuďom nasúbovali, že deti môžu nastúpiť či je to základná škola alebo materská škola zober si, že dieťa ktoré malo v prečkolskom e, svojho asistenta teraz nastúpili do prvého ročníka to neznamená že to dieťa v prvom ročníku toho asistenta nepotrebuje Deťom sa pridelujú asistenti po zvážení, kde naozaj to znevýhodnenie, ten problém je vážny. Tu sa nerozprávame o dieťati so strabizmom alebo o nejakom, nejakom trošku aktívnejšom dieťati, hej, neposlušnom. Tu hovoríme o ťažkých prípadoch. To znamená, neznamená automaticky dieťa, ktoré by bolo v predškolke a malo. Tam asistenta automaticky malo dostať do prvého ročníka asistenta ďalej. A onoho ho zrazu nebude mať. Kto bude s týmto dieťaťom robiť úlohy? Kto ho bude učiť? Koho bude učiteľka chrániť napríklad pri tom antisociálnom dieťati? Bude chrániť to dieťa same? Seba alebo tých ostatných 19 detí? A pešma čo urobili? A ja som strašne zvedavá, kedy sa rodičia prebudia, dajú sa dokopy a začnú buchať na dvere. Jak zriadovateľovi, tak metromenovi na ministerstve školstva. Prečo? Pretože pán e, metromen sa dohodol so zriadovateľmi, so zmosom a s úniou miest, že je všetko v najlepšom poriadku. No dobre. V dnešnej, v tej obednejšej relácii, čo v podstate bol jeden taký šot, krátky, možno dvojminútový v správach, tak sa vyjadroval aj Božík, že všetko je v poriadku. A pritom, ja nechápem, on je docent. Čiže vysokoškolský pedagóg, ako si to môže pán docent Božík ako šéf z Mosu dovoliť povedať, Ona nie je kaderník ani holič, alebo ja neviem čo robil ten terajší predseda Sasky pre predtým. Nie je to podstatné. Podstatné je to, že my sme sa stiažovali na vysokoškolského učiteľa, ktorým bol... Docent vtáčnik, lenže to bol docent pedagogiky. Alebo neviem, čo konkrétne mal vyštudované, tuším nejaký matfizak alebo niečo také podobne ako palko. Lenže tu z tohoto hľadiska je dôležité pochopiť jedno, že ako náhle niečo takéto sa urobi, tak ten zmosi podkopáva, vlastne svoje vlastné nohy, pretože ja neviem, akú oni vlastne dohodu urobili, keď vidíme, že podľa toho, čo si povedala, ak je treba 6 asistentov do jednej triedy, lebo tam máme 6 integrovaných detí, ktoré potrebujú, tu pomoc každý jeden z nich tak jednoducho ja toto nechápem ako si to vôbec môže dovoliť ten, kto zastrešuje tých zriadovateľov lebo v podstate vyššie ozemné celky, ale najmä obce a mesta sú veľmi častokrát zriadovateľmi týchto škôl. Takže skús toto vysvetliť, ako je toto vlastne možné, že ZMOS nehájí záujmy svojich zriadovateľov, čo mi prípadá absurdné. Je to, to, úplne s tebou, Mirko, súhlasím, na tom stretnutí z MOSu, ale aj Unii miest, miest, ktorú zastupuje za rybníček, liberálny rybníček Strenčína, uh, nebol prizvaný ani jeden pedagóg. Neboli prizvaní riaditeľia škôl, ani materských, ani základných. Ja stále sa bavím o materských a základných, m, materských ako predškolke. Áno, lebo tá predškolka je povinná. Áno. A keď sme sa dožadovali, ani len odpoveď na mne prišla. Teraz sa nechal počuť e, Metromen Drucker, že tých 9400 pripomienok, dobre počuješ, Mirko, 9400 pripomienok, ktoré sa na neho za tento rok zviezli k tejto novej novelizácii zákona, že v skutočnosti nie je 2400, ale len nejakých 2000, lebo niektoré sa opakujú. No Teraz vysvetli našim poslucháčom, že prečo používaš ten termín metromen na drukera. Ja by som skôr povedal <laughs> druk druker. No. <laughs> uh, ako, ja, ja, m, nič iné. Otvorte si, vážení posluchači, stránku, oficiálnu stránku ministerstva školstva kde máte mať e, nejaké novinky nevidíte tam nič iné len menežera školstva Druckera lebo on je manažer, on nie je pedagóg on je manažer a on povedal, že on sa za to nehambí a bude presadzovať aby, to je ďalšia otázka riaditeľia škôl boli manažery. pre neho je dôležité nafotiť sa ako si podáva s niekým ruky byť pekne učesaný oblečený v najkvalitnejšom obleku v bezchybne ušitom obleku a je záchrancom sveta a keď si otvoríš Mirko slovník cudzých slov tak uh, presne toto je nejaký komiksový uh, ako by som to povedala hrdina ktorý zachraňuje svet ale pozera aj na seba aby dobre vyzeral aby bol elegantný a podobne No, dobre, lenže je rozdiel medzi menom ako mužom a sexuálom. Lebo metrosexuál, tak to je termín, ktorému rozumiem. Ale prečo metromen? Práve preto, lebo ak si niekto dobre všimne, za posledný rok pán meneža školstva sa vyjadruje ku všetkému ako sa má riadiť zdravotníctvo, ako sa má riadiť doprava, ako sa má vyjadrovať predseda vlády, ako sa má viesť vojna na Ukrajine, ako sa má proste ku všetkému. On všetko vie vyriešiť a ja len spomeniem, že sedel vo vojenských opravovňach. Vieme, ako dopadli. Sedel na mieste šéfa pošty Vieme, ako dopadla a ako padá na... Dobre. Sedel na ministerstve vnútra. Za jeho pôsobenia zložilo funkciu X kvalitných policajtov. Sedel na, ministerst... na stoličke ministra zdravotníctva. Naštartoval pád zdravotníctva. No a teraz sedí na stoličke ministra školstva. On chce jednoducho urobiť zo školstva zase výhodný obchodný podnik. Jerko, ak si pamätáš, ja som to vždy hovorila, školstvo nie je obchod. Školstvo je investícia pre budúcnosť ktoréhokoľvek štátu, krajiny, územia. My ak nebudeme investovať do školstva, ale nebudeme to brať ako obchod, Áno, oni presne toto chcú urobiť. Ako zničili zdravotníctvo? Že ich zdravie nezaujíma, ale ich zaujíma, koľko za to ten lekár dostane. To isté chcú urobiť v školstve. Ich nezaujíma, či učiteľ dokáže deti naučiť čítať, písať. To je ten ďalší návrh. Aby bakalári sa postavili ako hotoví učitelia pred deti a sami študenti bakalárskeho štúdia povedali, že oni to vítajú, lebo nikdy v praxi ešte neboli. Chápeš ma? My nejdeme pripravovať učiteľov. My ideme na našich deťoch e, učiť sa učiteľov bez dozoru, ako majú vyučovať. Pozri, kto pripravil kurikulárnu reformu. Tam nenájdeš jedného kvalitného starého učiteľa nenájdeš. Um, neviem, kto pozná Júku Komzalovu, môžu si to tam nájsť. Ona tú kurikulárnu radu, uh, neviem, koľko má členov, 13 či 15 či koľko, rozobrala, tam si nenašiel jedného kvalitného vyštudovaného docenta, ako je Janko Papuga, alebo nebodaj ja, s 20-ročnou praxou. Tam si našiel ľudí, ktorí majú dvojročné pedagogické nejaké minima, ano, a ktorí všetci majú vo svojich životopisoch napísané, že majú online kurs, um, taký kurz, hen taký kurs, tam taký kurz, ale v praxi pred deťmi nikdy nestáli. Ja uh, nerozumiem tomu, ako niekto môže súhlasiť s tým, aby školu viedol manažer. Neviem. No dobre, dáme možnosť vyjadriť sa Jankovi Papugovi. Ty si robil aj riaditeľa školy. Ty si vieš predstaviť, že riaditeľom školy by bol nejaký menežer, ktorý nemá pedagogické vzdelanie, ktorý nemá pedagogickú prax, ktorý príde riadiť štát... Ako babiš, to znamená ako firmu, použil som tento príklad z Českej republiky na bývalého premiéra. pretože jednoducho nie je možné riadiť školu ako nejakú firmu, lebo firma je zameraná na dosahovanie zisku a v prípade, keď sa všetko bude merať cez peniaze, tak kde to vlastne povedie? My vieme, že máme zaostale školstvo. Lenže týmto spôsobom, ako sa to robí, tak to je závod Gudnu. A ešte to, čo som trošku poprietol, Repetitorium Mother Dioro. Čiže opakovanie matkou múdrosti. Takže Janko, nech sa páči a reaguj. No, to je taká zložitá téma, hlavne tam treba si uvedomiť, že čo je cieľom toho, že to spravil, prilákať e, nových riaditeľov. No tak manažér, normálny manažér za taký plat nepôjde do školy pracovať, aj keď riaditeľa majú o niečo väčší plat, podľa toho, aj aká je to škola. Takže jednak tam nepôjde. Jednak vyberové konania na riaditeľov sú celé absolútne zlé, net netransparentné a ešte ich chce nejako viac netransparentniť. Tam napríklad... Keď máš nejaké dieťa na škole alebo si učiteľ na tej škole, tak ty sa nedozvieš, že to je kandidát, čo ponúka, to sa dozvie len rada školy a to je akože nepripustné. Dobre, spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. Aspoň za mojich čias, keď som učil, tak na miesto riaditeľa bola podmienka minimálne 5-ročná pedagogická prax. Čiže musel to byť učiteľ, ktorý učil minimálne 5 rokov. Hoci aj podľa môjho názoru, ja by som dal kľudne aj 10. No áno, ale ani to nie je dostatočný kvalifikačný predpoklad. Vízia je dôležitá, vzdelanie, aj takto prax, aj potom nejaké, nieže kurzy, ako povedala tanka, ale nejaké také adekvátne vzdelania, nejaké funkčné, alebo čo ja viem, to sa dá aj dodatočne spraviť. Takže tam je to úplne, úplne, úplne, úplne celé zlé, takže zase idú, ako to robia druh, dru druker, ale ani tí predchádzajúci neboli nič moc, ani e, za súčasnej koalície, keď vládla predtým, nebolo to nič moc ministri. E, jednoducho, e, oni to zase robia odhora odhora to robia, lebo týmto manažmentom jednak musia tých učiteľov pariane zaplatiť a jednak keď ty pozrieš povinnosti učiteľov, e, riaditeľov, tak je tam asi tak 50% tých e, pedagogických, napríklad riaditeľ by, mal, no, riaditeľ by mal prečítať štátny vzdelávací, teda respektíve školský vzdelávací program, čo tam je a mal by usúdiť, či je vhodný pre školu, alebo nie. A ono môže, môže si sice, niekto si povie, že sa môže že si môže zamestnať takýmto spôsobom zastupne, ktoré tu budú robiť, ale ten riaditeľ je zodpovedný, tá zastupnia nie je zodpovená. Môže sa poko potom pokojne stať, že naozaj tam nájdeme nejakého dobrého manažéra, ktorý naozaj tú školu bude vedieť viesť, ale budú mu robiť napriek, lebo vedia, že sa v tom nevyzná. Prečo to nemôže byť zase naopak, že teda zmeňme tie výberové konania tak, aby boli transparentné a nech, si, nech môže byť zástupca manažér. Zastupca, ten je, ale riaditeľ musí byť jednoducho pedagóg. Zástupca pokojne nech dajú inžiniera, koho chcú, koho si zloženie, nech tam môže mať nejaké nastarosti, tie ekonomické veci a podobne, ale riaditeľ jednoznačne musí byť pedagog s praxou, so skúsenosťou, najlepšie nejaký dobrý, pedagog, ale aj to už nie je pravidlom. V súčasnosti berie sa tam kadek, len aby teda bol súhlasný so riadovateľom, aby veľmi sa neaktivizoval a aby teda so všetkým súhlasila, aby nerobil obrovské zmeny, aby bol taký konformný, Takže tam je takýto je to problém. Toto, nič, toto absolútne nič nezmení, lebo naozaj keď niekto už je manažer, tak určite nepôjde riadiť školu. Ako sú nejaké školy, ktoré majú 1000-1200 žiakov, ale tam, tam manažer ani si podľa mňa nezvolia, pretože tam naozaj potrebujú dobrého pedagogického riaditeľa, pretože taká veľká škola si môže ekonómov, tajomníkov alebo personalistov, môže si ich zamestať niekoľko, takže vôbec nepotrebuje mať nejaké vzdielanie. Možno by som tak, že ešte, ešte zase, aby to nerobili tak odhora, poďme tak normálne, že áno, zvolíme, zvolíme nejakú učiteľku, ktorá bude mať 10-ročnú alebo možno 7-ročnú alebo 5-ročnú prax nikdy neriadila a poďme spraviť kvalitné funkčné školenie, nejako, ako sú tie súčasné, že, sa tam, že tam hovoríme o interpretácii zákonov, čo je tiež dôležité, ale vieme dobre, že tie zákony sa, aký je právnik, tak to interpretuje. Že poďme také funkčné školenie, kde naozaj sa niečo dozrieme o tej ekonomike, o tej legislatíve, o hospodárenia. Podobne. také, ja som bol na funkčnom školení, no veru také, ja som nezažil, ani som nepúžil, že by niekto tak, také zažil vždy, keď som bol riaditeľ, alebo keď som začínal povedali mi, že to sa naučíš záchodu, ako je to pravda, naozaj teraz to ovládám viac, ako ak nech ste fakt nejaký najhorší určiteľ, ktorý sa dostal na pozíciu riaditeľa, nie ste vôbec rozhladení v nejakých občianských veciach a v tej základnej ekonomike tak naozaj tam môžete pohorieť, ale ak ste, ak máte to základné a ste rozhľadení a e, máte nejakú tú, ako by sa to podal finančnú gramotnosť, tak jednoducho nedá sa, nedá sa nejako spraviť tam nejaký obrovský problém. A ak sa spraví nejaký problém, tak je to buď v tých verejných obstarávaniach, tam môže byť nejaký problém, že tam, tam sa strašne rýchlo mení tá legislatíva, tak tam sa môže, hoci kedy že nejaký omyl spravi, nejakú chybu spravi, alebo e, čo ja viem, odmenovaní ani nie, ale ešte sa môže, ešte veľmi často sa robí, keďže sa dostávajú do systému zliet jajiteľia, že si tam zamestnajú tých svojich a potom im dávajú dosť neumelé odmeny a niekedy im dávajú aj také činnosti, ktoré napríklad v živnosti alebo v popise práce nemajú a zaplatia im za to, to je tiež nesprávne takže v nejakých školách veľké uniky nie sú, samozrejme dá sa tam okradnúť ale aj ten najlepšie, aj toho najlepšieho manažéra, dokážete, dokážete pri ňom spreneveriť peniaze, to je o, o niečom úplne inom a asi, asi tá ideá toho ministra nie je aby išli čistí ekonómovia na školy, ale akože manažer len neviem čo sa pod tým Manažerstvo schováva, pretože odbor manažerstvo manažment existuje, ale nie my známe, že by sa sústredil na školy, ale skôr ako, si povedal, ako ste povedali na tie firmy, ktoré zarábajú obrovské peniaze, kde naozaj tých manažérov potrebujeme. Uh -huh. Spýtam sa ťa ešte na jednu dôležitú vec, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcej relácii. Spočíva v tom, že čo sme spolu veľmi kritizovali okrem toho, že Drucker zavádza povinnú maturitu z matematiky pre všetkých, ale druhá dôležitá vec je tá, ktorá súvisí s touto témou, že riaditeľia majú známkovať učiteľov. Ako môže nejaký menežer, ktorý nikdy neučil, známkovať, hodnotiť toho učiteľa, mne toto pripadá ako niečo nesúrode, čo k sebe nepatrí, čo nemá hlavu ani petu, čo je jednoducho zmetok, ktorý keď takto poskladáte, tak to nikdy nemôže fungovať. No ako, ako som ti povedal, že on to Ke, keď sa to presadí a budú, men, budú nejak, sa nájdu nejaké manažeri, čo budú chcieť riadiť školu, tak oni to dajú zástupkyniam, pedagogickým. Zoberú si pedagógom, alebo dajú niekom, niekým, niekoho tým poveria a bude to kvási to známkovanie. Inak je veľmi zaujímavé, že chcú známkovať učiteľov a naopak už sa ustupuje z toho číselného hodnotenia, tak potom kde sme? Je to číslo dôležité alebo nie je to číslo dôležité? Uh, veľmi jednoducho to môže fungovať, jednoducho taký. Uh, riaditeľ školy aj hociakej firmy musí vydávať tie taký ten, ako sa to volá, keď skončí zamestanie, ten posudok odporný, ak je ako sa to volá, odporúčanie, alebo nejaké, tak, nejaké také, že, uh, že, že také pre budúceho zamestnávateľa. No tak a to, to stačí napísať, len to napíše 30 krát, ale to, to nenapíše sám, samozrejme, ale napíše to 30 krát na základe nejakých hospitácií, na základe výsledkov. Neviem, na čo do, na čo do tohoto rýpu, najmä, najmä v tom prípade, že tie známky naozaj e, sa ustupujú a stále sa kritizujú, ja som za známky, ale teda za inú formu tých známok, ale tie číselné údaje sa stále zatracujú a oni to idú teraz dávať známky, o ktorých sa hovorí, že sú neobjektívne, že je tam veľmi málo stupňov a podobne. Takže jednoducho napísať niekedy raz za dva roky, alebo raz za rok, alebo koľko to chcú, napísať nejaký pekný, slovný posudok, to nemusí byť veľmi dlhé. A toto máš pravdu, manažér ako diateľ školy to nedokáže. On môže si zikýšť sa na tú hodinu, a väčšinou sa tá hospitácia oznamuje, tak ten učiteľ vie spraviť peknú hodinu a na základne jej povie, že to je úžasné. Keď sa potom niečo bude diať, tak neverí, veď povie, že videl som úžasnú hodinu, tak ten učiteľ je dobrý a tým pádom sa vytvárajú konflikty medzi žiakmi, učiteľmi a, a aj rodičmi. Mm -hmm. a Danka, ty sa ako diváš na tento problém ohľadom toho hodnotenia, tými kvázi menežérmi, ak sa to naozaj podarí presadiť rukerovi do škôl, pretože mne to prípadá absurdné a to sa bude vzťahovať aj na nižšie a napríklad bude menežérkom alebo menežérom aj riaditeľ materskej škôlky? Áno, presaduje sa to aj tam. No a teraz vieš, že ja vždycky robím také kuchynské príklady, takže napríklad nech sa ľudia zamysľajú, teda poslucháči nad tým, že e, konkurzy sa spravidla pravidla konajú po štyroch rokoch. Áno. To znamená, že teraz vyhrá Anička e, Mrkličková, e, v škole, bude mať e, kamarátku, tak samozrejme, že v januári jej dá vysoké hodnotenie a táto Zuzka bude poberať štyri roky e, nejaké lepšie ohodnotenie ako niekto kto pani Aničke Mrkvičkovej nesadol. Po štyroch rokoch sa zmení, lebo konkurzom neprejde, príde nový riaditeľ a bude na novo prehodnocovať v januári. Ako niekto sa zamyslel nad týmto, veď tu sa jednoznačne uh, robí pôda pre kamarátstvo, rodinkárstvo. A pre takéto veci. Pretože ja môžem mať pohľad... Ja nerozumiem, kde bola chyba. My sme, mm, ako sa povie, mali dvakrát do roka odmeny. Áno, a my sme sa snažili. Pretože e, aj za starých čias riaditeľka nemala problém sa postaviť a povedať. Divčatá, táto a táto marodovala celý september, oktober, november. Prepač nemohla som ti dať takú odmenu, ako tieto dve dievčatá, ktoré za teba ťahali, okrem toho pripravili deti na súťaže a podobne. My sme ani jedna nepípla. Ani jedna. Hej? A vrátim sa k tomu, čo hovoril aj Janko. Ja som robila riaditeľku za starých čias. A ako riaditeľka, keď som mala technický problém, Hej, ja som bola pedagóg, išla som na technické oddelenie a povedala som Viete čo, minulú zimu o, nám to naozaj zle kúrilo, potrebujeme vy, vymeniť radiátory Technický šéf, to je jedno, či to bol taký alebo hen taký inžinier, ale technický Prišiel, odkontroloval, sadol si, zavolal si mňa ako riaditeľku Zavolal si šéfa finančného oddelenia Hovorím o okrese, toto sa dialo napríklad v Žiline, keď som robila riaditeľku. Sadli sme si a vedúcemu oddelenia a odboru školstva bolo povedané, v tej a v tej materskej škole potrebujeme cez leto vymeniť všetky radiátory, lebo naozaj to kúrenie bolo slabé, už sú staré tie radiátory. Dobre, čo to bude stať toľko a toľko? A ja som sa nestarala o finančnú a technickú záležitosť. Preto ja hovorím, že to, čo Janko povedal, riaditeľom alebo šéfom odboru školstva alebo riaditeľom by mal byť pedagóg, lebo vie, čo ten pedagogický proces obnáša. Ďalej, v školskom zákone je jasne postavené, že riaditeľ je zodpovedný za chod a výchovno-vzdelávací proces. Ako môže manažer niesť zodpovednosť za výchovno-vzdelávací proces, keď nevie, čo to je? Nepozná učebné osnovy. To je presne to, čo Janko hovoril. A tu by som ťa chcela poprosiť, ak mi dáš teda dve sekundy. My... Nedám ti. Oh, oh, zabudol som na dva tú vec oh. Telefónne číslo do štúdia 421-910-473-440. Môžete využiť WhatsApp, Telegram a signál. Teraz má slovo. My sme ako o, partia, je to, proste dali sme sa dokopy, 22 skupín, združenie, hnutí, aktivistov a pripravili sme podklady k novelizácii školského zákona. Stretli sme sa s pedagógmi z celého Slovenska. Naozaj z celého, áno? A, a žiadame ľudí, aby nám túto petíciu v uvodzovkách podpísali a sú tam štyri základné veci. Jedna z tých základných vecí je, že ministrom školstva by zásadne mal byť pedagóg s minimálne 15-ročnou pedagogickou praxou, ano, pretože e, riadiť ministerstvo školstva, obchodník, finančník nikto nikdy nedokáže. A e, táto petícia pomaličky koluje už aj po internete, e, už behajú aj ľudia normálne fyzicky. Prečo chceme podpisy k tomuto? Aby sme to dokázali postaviť a zabrzdiť drukera v tom, čo robí a to je ničí posledné zvyšky akého takého školstva, ktoré na Slovensku máme. Ak nazbierame dostatok podpisov, bude nútený sa zabrzdiť. Bude nútený. Len nám ľudia v tom musia pomôcť. No Danka, o, dobre by bolo, keby si o, znenie tej petície prečítala, pokiaľ to máš poruke, aby o, naši poslucháči vedeli, že čo budú podpisovať. A, môžeš... Víču, je to dosť, dosť dlhé neskôr, a... áno, aj neskôr dáme v, v priestor, ja si ju zatiaľ nachystám mm. Takže toto je asi moje, moje stanovisko aj k tým riaditeľom A celkové k tomu, že tu nejde o to, že ja alebo Janči sme pedagógovia My to vidíme z iného pohľadu um, Tu sa stále len hovorí o peniazoch, o peniazoch, o peniazoch A nikto nehovorí o deťoch kto si uvedomuje to, čo sa udialo a čo sa bude diať od septembra, keď tých asistentov tie deti nedostanú? Všetci sú ticho. Tak ako si ty presne povedal. Ako mohol Božík vyhlásiť, že je všetko v poriadku, keď na tom stretnutí nebol jeden jediný pedagóg? Dobre, dáme slovo Jankovi Papugovi. Nezabudni, čo si chcela povedať, lebo tu už sa hlásil, takže Janko, môžeš doplniť a nechám ti viacej času, lebo budeš musieť skôr odísť. Nech sa páči. Počoval lebo, lebo to, čo hovorí Danka, to my sa úplne sa stotožňujeme, takže nemusíme hovoriť obdva rovnako. Ja som ale chcel taký dodatok, to ma naučil e, pán starosta bývalý v e, mestskej časti Brexlanové mesto. E, ja politikom nemenujem, takže jednoducho je to pán starosta bývalý e, našej mestskej časti, že riaditeľ má byť taký univerzálny. Že keď pani Omietka má vedieť, čo má spraviť. Ako nie, že opraviť ju, ale tak, ako e, stratégiu zvoliť. Že keď, že keď niečo bude z aj to má vedie, to ma on naučil a ja napríklad, no ja už vďaka aj takýmto vystúpeniam kritickým a podobne, už nemám šancu asi byť e, riaditeľom ešte rád by som riadil určite školu, teda ak posluchači nie, o nejakej pozdajú, kde hľadajú, ale určite v Bratislavskom kraji, pretože ja som rodený Bratislavčan a mám to tu rád no ale e, tak, taký sa ja cítim že tam nie je to manažérstvo, hovorím, že z takého Každou rošku trošku, no viete, ja som tam riešil, viete čo, ja som tam od... od od žumpy, nie od žumpy, to od kanalizácie po anténu na streche. že musíte vedieť zorientovať, kde, komu zavolať. Aj ja na šťastie aj takýmto vystupovaniam, zase to je dobrá stránka týchto vystúpení, mám strašne veľa známosti, takže ja som sa nenarazil na nejaký veľký problém. Ak bolo niečo ekonomické, tak som si to naštudoval. Hovorím že určite, ten, ten pedagog, teda ten budúci riaditeľ, on musí nieže robiť len do výšky platu a ten svoj predmet. Ja som slovenčná, to by ste si mysleli, že slovenčná, možno tak to je neschopné úplne niečo, lebo to je teoretická veda v podstate, je to komunikácia samozrejme, ale v podstate je tam strašne veľa teórie, deti to nie vždy majú radi, ten predmet a podobne. Ale musí ovládať nielen to manažerstvo, to je maličko. Ja napríklad, keď školník chýbal, bol chorý alebo jednoducho preč a niečo sa stalo, že vypol no, tak musel som pozrieť, ísť na tie poistky, čo sa deje, ako sa deje. Čo, čo, čo, sa, čo sa robí, keď kanalizácia tiež e, padla, tiež som musel ísť e, grafity, keď boli napríklad, potom ke, čo splním, keď z nejakých takých znešnejších veci, čo by som povedal, no e, jedá len školská, čo sa je, ako sa je, kedy sa je, je a podobne, takže e, on musí vedieť strašťové tom, tom žiadny manažer nepokri, lebo e, ak si verrieme naozaj ten úplne právý manažment, tak ten vás pripravuje na riadenie naozaj takej e, bohatej e, firmy a s, s peniazmi ale škola často nie je o tom. Škola ako tak dobre vieme, koľko má tých peňazí, ale tie peniaze pravidelne v podstate kvázi má, nemôže ich míňať, takže tam odpadávajú, ako nemôže ich míňať, tak na Romani nemôže ich investovať, takže tam strašne veľa operácií e, odpadáva. Takže toto mňa naučil ten starosta starosta a tým sa aj riadím a som rád, že na takejto úrovni som, že taký, ako by sa to povedalo, taký univerzálny človek by skôr mal byť. Takže nie, Maňa, že to sa veľmi milia a keď to dajú, to... Ni, nič, nič to vôbec nerešia, ale v podstate, ako som povedal, poslaní ministri riešia úplne e, nezmysly, neviem odkiaľ to akože berú a idú hlavne zhora a nepočítajú s tým, že základom je, ako povedala, e, ako spomínala Danka, inkluzia, menší počet žiakov a dať povinné špeciálno pedagogické vzdelanie študentom učiteľstva, že nech sa jednoducho trochu v tej problematike orientujú ale zmenšiť aj počet a zaplatiť tých učiteľov, to sú základné veci, to sú úplne základné veci bez ktorých sa nič nepohne ako môžu oni dať novinky do škôl kde sú učitelia, ktorí po veľkom prípade opodstatne robia len do výšky platu, pretože naozaj majú čo robiť, aby prežili aby sa mohli venovať aj svojej rodine No len tu máme hromadu ďalších problémov, ktoré súvisia s odmenovaním A to už nebudia sa k tomu známkovému hodnoteniu vrácať. Ešte jedna taká poznámka na Margo. Pokiaľ nebol v škole školník, alebo ochorela, alebo, čo ja viem, na nejaký výjazd išiel, alebo neviem kde. Zkrátka, tak riaditeľ spravidla využíval učiteľov fyziky a technickej výchovy, ktorí na toto mali kvalifikáciu. Minimálne tí, ktorí mali vyštudovanú katedru technickej výchovy niekde na prírodovedeckej fakulte, tak tí takéto základné veci mali ovládať čo ja viem, opraviť napríklad nejaké poškodené zariadenie alebo takéto základné veci, hoc aj v tej časti, v ktorej akurát nemal hodinu ten učiteľ povedzme tej technickej výchovy. Čiže toto je jedna taká poznámka na Margo. Ale čo je dôležité? To odmeňovanie je nesmierne dôležité a je to neuralgický bod, pretože iným spôsobom, okrem intrig, tak práve financie dokážu narobiť veľmi veľa zlá v tom učiteľskom kolektíve, až tak, že tí učitelia, ktorí sú protežovaní, tak sú tými ostatnými, nazviem to diskriminovanými a nenávidenými, lebo ich považujú za takých, ktorí nie sú morálne na úrovni, nemajú pedagogický takt a sú také, neviem, či použijem dobrý termín, taký podliezavé, také počívky, to znamená, snažia sa tomu riaditeľovi vliezť do priazne, len aby dostali viac peňazy, alebo dokonca spolu mimo tej školy majú ešte rozbehnuté nejaké kšefty, alebo si navzájom pomáhajú, rôzným spôsobom, čiže ruka ruku mie, lenže ako náhle niečo takéto sa rozbehne v škole, tak to je začarovaný kruh a ja by som to asi zaviedol tak, ako v prípade prezidenta, že na tej istej škole by ten riaditeľ nemal byť dlhší ako dve tie funkčné obdobia neviem, štvor alebo päťročné podľa toho, ako je to stanovené zákonom. Skúsa ešte k tomu to vyjadriť. Ešte o tom sa dá diskutovať, ale ja som povedal, že tam je, ako ty, aj ja, aj ty, považuješ za neurologický bod e, tie platy, tak neurologický bod je aj to výberové konanie. Hovorím. To, a to by bola osobitná téma, lebo to treba naozaj do detajlov, môžeš prípadne niekedy zaradiť, ale to je e, veľmi problematické, pretože určite... určite nevyhrávajú skutočne dobrí a šikovní riaditeľia a určite nerozhoduje vôľa aspoň tých 40 školy, ale nejaká úzka skupina, ktorú chce on ešte zúžiť, nejaká úzka skupina ľudí, v ktorej e, v súčasnom stave je minimálne, koľko dánka dáme, 40 absolútne neodborníkov, lebo tam sú predstaviteľia rodičov, tí nemusia byť učitelia, tam je nepedagogický zamestnanec, e, učitelia. No, aj no, aj ja, a tí poslanci, a tí tiež nemusia byť pedagogickí odborníci. Takže to je, toto je absolútne obrovský problém. Potom sa dá aj o tomto rozprávať o tých dvojročných obdobiach, alebo koľko mu dáme, aby teda nevyhorelo a e, ako Poznám tento názor. Je, ten názor, je to názor, je trošku problematický ten dvojročný názor, že naozaj No len zase, či máme... O, Janko, nie o, dvojročný. Dvakrát ročné funkčné obdobia, tak ako prezident má dvakrát päťročné. O, Na Tine tej istej škole. Ono je to také kontroverzné v tom, že aj v tomto stave, ako máme, stále máme, ako máme dobrých učiteľov, máme aj dobrých riaditeľov. A keď ten riaditeľ naozaj tú školu dobre riadi, tak... E, Prečo by nemal ju riadiť aj ďalej? To je, to toho je diskusia, o ktorej sa hovorilo, keď sa o tom hovorilo, keď sa o tom diskutovalo. Takže ja nehovorím teraz svoj názor, ale viem o tom diskutovať, ale tam je to fundamentum, je zlé. A... No Janko, ja s týmto stebou súhlasím, ale mám k tomuto jednu poznámku. Ak niekto sa dostane na tú školu cez netransparentné výberové konanie, a potom sa tam drží zubami, nechtami, konexiami a kšeftami s tými, ktorí o tom rozhodujú, či už sú z toho obecného zastupiteľstva alebo z a ďalší, tak v podstate ten riaditeľ je stadial neby poklonkovateľný, ak použijem takýto termín, pretože on je tam prilepený o tú stoličku, tak ako niektorí starostovia, že sú od prevratu už tam pomaly 35 rokov. Ale to je, to je obrovská chyba aj rady školy, pretože rada školy má možnosť odvolať riaditeľa na základe nejakých tých zákonných dôvodov má možnosť, len sa to nevyužíva vieš, lebo oni, tá rada školy ako funguje, no je takéto dobroná čestá funkcia a sú radi, že už po hodine, už sú nervózni že by už išli domov, po obede sa stretávajú tam sú rodičia, oni chcú ísť dať deťmi učiteľia už sú tam vlastne celý deň takže takto tie rady školy fungujú, keď sa po obede stretnú takže sú radi, že všetko funguje a nemusia nič riešiť, lebo naozaj to výberové konanie to je dosť silná, silná psychologická um, Záležitosť. A ja tu poviem tak, pokiaľ, uvažujeme úplne hypoteticky vo vesmíre, pokiaľ by si bol, povedzme, ministrom školstva a ja by som bol tvojim štátnym tajomníkom, tak zavediem v prípade výberu riaditeľov a systém činnej kompetencie podľa Juraja Micháleka. To znamená, že tí kandidáti, ktorí by sa uchádzali o to miesto, by hodnotili tých svojich súperov, s ktorými sa uchádzajú o to miesto a nie žiadna skorumpovaná alebo neviem akým pochybným spôsobom zostavená výberová komisia. Ten zriadovateľ by tam mal byť, ale on by mal len dohliadať na to, že či náhodou nie je tam podozrenie, že niektorí sa dopredu dohodli medzi sebou a majú už istého výťaza s tým, že tých ostatných dvoch alebo koľkých tak tam už vymenujú za povedzme zástupcov riaditeľa. No, čiže princíp činnej kompetencie by toto vyriešil? Ja myslím, že každý jeden normálny človek by to vyriešil oveľa lepšie, ako to riešia e, tie kreatúry, čo sú čo v poslednom čase na ministerstve, takže, takže, sú, takže súhlasím. Určite, určite by sa dalo o všelijakých veciach e, diskutovať, len hovorím to fundamentum. Aj keďže ja necítim to fundamentum, tak ja nejako tie úvahy ďalej nevediem, ale tvoj názor poznám, poznám tie náhľady, to dve funkčné obdobia a podobne, takže poznám, poznám to, len hovorím, ak sa nezmení fundamentum, my nemôžeme dať to, ako keby si dal to, do... do hrdzavého budíka, do hrdzavého budíka dve, nové, dve, dve nové strunky. No, tak to nič. No veď, a, dobre, lenže a, zas, keď a, si zoberieme, koľko sme mali a, za celý ten čas a, za to 35-ročné obdobie od a, tzv. nežnej kontrarevolúcie a, kvalitných ministrov školstva ja neviem, či nájdem dvoch. A to ešte... A, Jedného som rátal vtáčnika a to e, Danka mala aj k tomu výhrady. No tak čo už? Aj, te, aj tento pokazujú, že nakoniec si opamätáme len to, že chcel, zavies, že chcel zaviesť Jobu. Tak, tak, no. A, dobre, Takže... Janko, vzhľadom k tomu, že budeš musieť o chvíľu odísť, tak by bolo dobre a, tvoje záverečné stanovisko k týmto veciam týkajúcich sa inklúzie, odmenovania výberových konaní a tak ďalej. Čiže urobiť také zásadné zhrnutie, aby sme tu mali aj nejaké riešenie, ako z tohto marazmu sa vôbec dostať, pretože ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. To znamená od ministra, od štátnych tajomníkov, ktorí sú nekvalitní. To je veľmi jednoduché platy, zničiť počty, žiakov ako v školách, ak máme spraviť naozaj inkluzívu nie len na oko, ale aj naozaj, zabezpečiť, aby mali absolventi pedagogických fakult, kurzy špeciálnej pedagogiky aspoň taký náhľad nejaký, aby sa, tom, aby sa v tom vyznali a absolútne zmeniť a stransparentniť najnetransparentnejšie vypreokonanie na riaditeľov škôl a školských zariadení a určite ešte môžeme veľa spraviť, že budeme ďalej počúvať e, slobodný vysielač Danku a určite si vyhľadám petíciu, e, pozdielam ju a podpíšem teda e, určite robme problémy týmto ľuďom, ktorí rozhodujú, ja neviem na základe čo, ja už to neviem, ja už neviem z akej fantázie to berú, že či to tam funguje, že to má silnejší hlas z tých jeho poradcov, alebo neviem, neviem. No. Takže toto by bolo také moje posolstvo, také, ale nie úplne zaverečné, lebo určite sa ešte pri vysielaní stretneme na budúce zase, ale dnes naozaj mám výnimočne takú osobnú vec, ktorú musím poriešiť. Dobre, Janko, ďakujem veľmi pekne za hostovanie ja v tejto dojdeňa. relácii. Maj sa krásne. Ďakujem, no, uh, Danka, Našla si, si tú petíciu, lebo aby sme to neobkecali a tri minúty pred koncom nezačali riešiť, alebo potom to nedočítaš, lebo si hovorila, že je to trošku dlhšie. Takže máš čas na to. Dobre, vďaka. Áno, našla som si ju, pretože sme ju dávali už aj na internet, pretože nás požiadali ľudia, takže budeme robiť nielen... Internet je široký priestor, virtuálny, konkrétnu webovú stránku, kde to môžu naši poslucháči alebo rodičia nájsť. Normálne, keď si otvoria moje, pe, moje petície, nájdú tam petícia k novelizácii školského zákona. Uh, my sme tam uh, uviedli základné štyri body, z ktorých sa odrážame, pretože v tej novelizácii sa to potom rozoberá konkrétnejšie. A ak ľudia súhlasia, čo len s jedným z týchto bodov bolo byť dobre, aby ju podpísali. Po prípade, aby sa ozvali, my prídeme aj fyzicky, pretože vieme, že je mnoho ľudí, ktorí nechcú internetovo podpisovať, chcú fyzicky podpísať. A už sa nám ozvali aj pedagógovia, že možno by podpísali len nie internetovo a podobne majú zrejme obavy ale to už necháme na nich. Ja by som teraz len prečítala tie štyri základné body, ktoré sme do tej petície uviedli a uh, určite, určite v, uh, v niektorom z tých bodov sa ľudia nájdu. Prvý bod je, akákoľvek školská reforma musí byť odsúhlasená a prediskutovaná s verejnosťou, odbornou verejnosťou a minimálne dva roky pred zavedením do škôl. Prečo? Pretože táto posledná kurikulárna vôbec nebola diskutovaná, vôbec nebola diskutovaná nielen s verejnosťou, ale ani s odbornou verejnosťou a vyhodili ju uh, cez uh, Vianoce a od septembra sa začali zavádzať a robiť pilotné, alebo teda prihlasovať pilotné celé školy. Nie triedy, ako to kedysi bolo, ale celé školy. No. Už dnes sa ukazuje, že to bola obrovská chyba. Napriek tomu minister alebo menežer školstva tlačí, aby všetky školy od budúceho roka základné na to naskočili. Druhý bod, ktorý sme tam uviedli, je ministerstvo školstva môže viesť len vyštudovaný pedagóg s minimálnou pedagogickou praxou 15 rokov. 15-ročný vyštudovaný pedagóg v tomto prípade má cca až 40 rokov. To znamená, je dosť v úvodzovkách, čo sa týka práce, liberálny a a pokrokový, alebo nazvime to pro, progresívny, aby si uvedomil novinky vo svete, ako zaviesť do školstva, čo môže deťom škodiť, čo nie. Pod 15-ročnou praxou ten človek nemá ešte taký prehľad, aby sedel na stoličke ministra školstva. Bohužiaľ, áno. Tretím bodom je a je to zo, zo, z praxe, urobiť komplexnú revíziu všetkých študijných materiálov bez ohľadu, či to boli schválené alebo neschválené úpravy v nich, v rámci povinnej školskej dochádzky, pričom musí to prejsť akreditáciou odborníkov. Tu narážam, ak si pamätáš na ten bod, ktorý počas vlády kaderníka bol tichučko odsúhlasený a od minulého roka, od septembra platí, že akákoľvek um, pracovná pomôcka, či už je to video, či už je to pracovný zošit alebo nejaká kniha, nemusí byť odsúhlasená ministerstvom školstva. A tak sa nám do škôl dostali aj publikácie a rôzne tieto veci, s ktorými mnoho pedagógov nesúhlasí, ale riaditeľ to jednoducho objednal, hodil to učiteľom do učebných e, osnov, hodil to na triedy a teraz sa mnohí chytajú za hlavy, čo všetko sa dočítajú v rôznych pracovných zošitoch a podobne. E, tu je potrebné sa vrátiť k tomu, že každá jedna takáto pomôcka do škôl, hlavne čo sa týka... Od tých 5 do 16 rokov, keď je povinná školská dochádzka a štát je povinný mať dozor nad tým, nemôže sa do škôl dostávať hoci čo. No a štvrtý bod, vzdelanie poskytované počas povinnej školskej dochádzky má žiakom prinášať a zabezpečiť všeobecný rozhľad. O čo sa jedná? Jedná sa o to, že sa k nám pretláča fínsky model, z ktorého už ustupujú Dáni, Nóri, Portugalci, Španieli, kde dieťa na druhom stupni, pri nástupe na druhý stupeň, to znamená do piatej triedy, sa rozhodne, že chce byť športovcom a jednoducho niektoré predmety nemusí toto je fínsky model, ktorý vo veľkom sa pretláča do základných škôl, rodičia tomu tlieskajú, neuvedomujú si, že 9-10 ročné dieťa, ktoré dnes vyzerá ako nádejný futbalista alebo šachista alebo tenista alebo operná speváčka za dva roky to už nemusí byť Pravda a dieťaťu budú chýbať základné všeobecné poznatky. To znamená, ak my máme povinnú školskú dochádzku a predškolskú od 5. roku do 16. roku, štát by mal garantovať všeobecný rozhľad, tak ako to kedysi bolo, pretože ja keď som hrala hádzanu a začal turnaj, náš trenér prvé, čo si vyžiadal, boli naše školské výsledky. No dobre, uh, Danka, nezabudni, čo si chcela povedať. Máme volajúceho poslucháča, ktorý má prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. Okay. Zdravím, zdravím, pozdravujem. Tu je poslucháč Jozef, Nemecko, možno pani Zemanova si spomenie, že som volal aj do poslednej relácie. Škoda, že som nezastihol pána pap Papugu. No tak v kontakte... Um... Takto vzhľadom k tomu, že ste volali 5 minút pred 17 hodinou, tak som vás nezobral, čo sa vám verejne ospravedlňujem, lebo pán Papuga musel neodkladnú, nečaka, nečakanú vec v rodine vyriešiť, ale úplne kľudne A aj pani Zemanová bude vedieť odpovedať na vašu Počujte. Ja vám, ja vám poviem svoje názory, svoje skúsenosti zo Svetáne, aj keď pani Zemanová bola vo Svete, ja som bol teraz už v čtvrtom krajine, v čtvrtom štáte, nie v krajine, ja hovorím v štáte. Um, prvý typ pani Zemanová, povedzte pánu Papugovi, aj keď v mladosti, nejaké 27 roční som opatroval deti v Británii, aj, aj a predtým som si to skúšal na deťoch mojich rodiencov, nej, ktorí sa skôr poženili a vydali, tak e, povedzte panu Papugovi alebo aj rodičia, postavte sa za to dieťa, dajte mu nejaké teplaky so veľkou šnúrkou dlhou, hej, alebo nejakú mikinu e, v tom v páse a urobte mu veľkú mašľu zozadu, tak to mu ukážte, dvakrát, trikrát a furt iba jeden cvik. A s kým to dieťa pochopí, uvidí isto tlakové úzlo, to je sa tých páno. Keď sa to Ke toto dieťa naučí a bude mať tú mikinu a ide okolo vás, tak mu poťahnete za tú šnurku a mu povedz, pozri sa, máš tu, toto rozjazené, urob si to znova. No a potom prejdete na tieto panky. Ja sa chcem pýtať takú vec. Prvé poviem, hovoríte veľmi dobre a na 90% pán moderátor, ako sa hovorí čertov advokači, ako sa to hovorí, že dobre sa no, pýtať aj za poslucháčov. A že dobre sa pýtať za poslucháčov. Keď ma budete chcieť zastaviť, moderátor alebo pani Hoska, alebo že ju niekto zavolá z normálne telefónneho čísla a zruší hovor, tak ma zastavte. Prvé poviem postrehy. 75-ka ročník, zažil som presne tú výchovu, ako hovorila pani Zemanova, 30 detí, jedna vychovateľka, maximálne dve. To nemusím opakovať. Zažil som aj výchovu povedzme, deti vo Veľkej Británii, aj v Nemecku. Ten paradox a to, čo sa deje, neviem, či poznáte ten film Back in time, vráťme sa späť, tým strojom času, vráťme sa do, do, do minulosti. Uh, tuto v Nemecku napríklad som stretol uh, Slovenky, ktoré žijú 35 rokov a to som už hovoril aj v minulej relácii alebo iných reláciách uh, tie, tie matky alebo či už samovychovateľky alebo ako sa to povie keď sa nech pomýlim tak ma ospovedlníte keď nemôžu to vybrať dieťa alebo tu v Nemecku napríklad nie sú školky takže ja neviem to 16, 1630 30 alebo proste ak sú smeny tak majú komunitné, komunitné skupiny kde napríklad aj cudzí ľudia ako Nemci takzvaní náhradní rodičia, hej, oni sa medzi sebou spoznajú, prídu na tie stretnutia, si ich hoťúkajú a poste, e, chcú sa venovať mladým deťom, tak poprosia, či už tú susedku, alebo takto sa spoznajú, že či by mohla vybrať to dieťa, povedzme, o tej 16. alebo 15. a tak ďalej. Proste, takto sa mali by sa vrátiť aj na Slovensku. Ďalej, čo som si zaregistroval, e, sú ako na, aj na Slovensku, alebo sú tie združenia napríklad pre alkoholíkov, drogových deliktov, tak na tomto princípe fungujú takéto, takéto skupiny. Dokonca som videl, teraz som čítal v miestnych novinách, čo majú mesto, že aj pre oteckovy, alebo aj pre bamičky, tam chodia do tých povedzme skupín, ako pani Zemanova hovorila, a proste sú tam kurzy, tam príde nejaká kvalifikovaná osoba povedme, čo, čo jak sa volá, čo vedia robiť s tými batoľátmi. A proste dávajú kurzy, ako robí s tým babetkom, ako robí s tým jednoročným, dvojročným, trojročným, štôročným. Myslím, že sa stretávajú dvakrát do mesiaca. No a čo som sa chcel opýtať, možno, že pani Zemanová im bude vedieť povedať. Minule som sa pýtal, že keď máte tú základnú školskú tému hej, a peniaze, že pani Zemanová, koľko je na Slovensku povedzme tých učiteľov, ktorých vyplúdňú tie pedagogické školy, po celom Slovensku ročne viete. Tak zúba čísla, či sa, sa pomeríte ti o tisíc, o 5000 tisíc oh, Tak to ste príliš ďaleko, ste príliš ďaleko pedagogické, pedagogické fakulty vypľujú určite viac bakalárov, pretože potom tie decá častokrát nepokračujú na magister. No a tak vám poviem, že to sú stovky. To nie sú tisíce. Tak. A ja, tých, čo ja, vypújujú, ani... tak z tých... Nie, no. nie, my potrebujeme napríklad, tak vám poviem, že my potrebujeme údajne, údajne podľa uh, prepočtu ministerstva školstva by sme potrebovali uh, 12 tisíc uh, asistentov a my nie sme schopní ich po štyroch rokoch naplniť. Aby mali aspoň Dobre, bakalára alebo aspoň strednú pedagogickú. A koľko je potrebných normálne učiteľov, povedzme, materských škôl, keď 12 tisíc je treba asistentov? Tak koľko ich treba, 24 tisíc uh, učiteľov? Uh, ďaleko, viac, ďaleko viac, lebo vy tú materskú školu, to máte 3 alebo 4 triedy a na každú triedu idú dve učiteľky. Uh, my v súčasnosti, ak som minule dobre pozerala, tak máme okolo štyri a pol tisíca štátnych materských škôl. Ano, to znamená, že tých učiteľov, hovorím to aj v mužskom rode, pretože sa konečne objavujú aj muži, a potrebujeme ďaleko viac a Problém je ďalší, že staré učiteľky odchádzajú do predčasného dôchodku z jedného dôvodu, že sa im dvíha žalúdok z toho, čo majú robiť s deťmi alebo nerobiť a sú ešte aj kritizované za to. Takže máme absolútny nedostatok, jak učiteľov Dobre. materských škôl, tak asistentov. Dobre, tak len tak na rekapituláciu, E, ako ste hovorila, myslím vy, e, že povedzme, robili aj rodičia, predpokladám, že, že fyzicky aj mentálne zdraví robili tých asistentov a chodili do školy Viete robiť tých asistentov, neviem, či pre postihnutých, alebo pre ako. A teraz taká otázka je, zaregistrovali ste vy, pani Zemanova, alebo zaregistrovali vaši kolegovia po Slovensku, že niekto z týchto rodičov, či už žena alebo muž, aj povedali, viete čo, ja by som chcel robiť učiteľa, mňa to začína baviť, poradí mi čo, ako má na školu hej, a že sa pre, preorientoval profesne a že robí učiteľa. Viete o takých prípadoch? Mám osobne, poznám štyroch rodičov za posledných 5 rokov, ktorí e, k svojemu dieťaťu, ktoré malo handicap, takto pristupovali a stali sa z nich, e, majú už ukončené bakalárske pedagogické, ale robia len asistentov. Nechcú ich učiť, chcú robiť asistentov. Áno, poznám, Jasne. osobne poznám. Aj teraz, od septembra tiež jedna mamička by chcela. Bohužiaľ jej nedovolia, lebo ešte nenastúpila ani na školu. Tak mi povedzte, či to je toto normálne. A to je, to je v tom Žilinskom kraji, alebo tam niekde, hej? Odkiaľ ste vy tam v tom regionu? Áno, v Žilinskom kraji. Dober? Áno, ja hovorím z, no, kon z konkrétnych, áno. Dobre, ďalšia otázka, ďalší tip, to som už hovoril aj pani Papugovi, nech si vysvetľuje každý, kto chce, čo chce, ja to budem hovoriť stále, a hoci v ktorých reláciách, a robte všetci, aj občania, učiteľa, iba s tými ľuďmi, dávajte energiu, s kým sa dá. To je prvá vec. Druhá vec, ja registrujem samozrejme vaše videá na vašej facebookovej stránke, ale facebook je, že kedykoľvek môže vypnúť. Ja neviem, či vy máte, ako pani Zemanová, skúste si urobiť ako typ povedzme na telegrame, nejaký hlavný, ja neviem, Zemanova oficiál alebo inteligentne si to nazvite, aj ako oficiálny telegramový kanál. A teraz otázka znie, ak sa pomýlim, opravte ma. Máme, máme 8 krajov a neviem koľko, 64 okresov, je tak? Uh, Ahoj, nie, a máme 79 okresov, a tých takzvaných Mečiarovských predtým ich bolo podstatne menej, ale a máme aj také okresy, že má 11 tisíc obyvateľov ako napríklad námesto, no. alebo Dobre, 15 dobré. tisíc ako Banská štiavnica. Nemadí, no, no a teraz otázka znie, aby, aby som to špecifikoval, pani Zemanová. Máte vy, alebo aj pán Papuga, kontakty po celom Slovensku, ej? že keď vytvoríte si napríklad telegramový kanál, že by v každom jednom okrese, to znamená 74 okresov, Ej, vznikli nejakí hlavní koordinátori, s ktorými sa dá, to znamená tí rozumní, ktorých poznáte, alebo proste majú ešte, ak sa hovorí, ten zdravý rozum, že nie sú vymletí. A proste medzi nimi, že by ste komunikovali a v prípade, že sú nejaké petície alebo nejaké akcie, proste, že treba ich povolať, ak sa hovorí, do boja to nazvem, tak aj výmena informácií, prípadne tie, ak sa volá, skupinové hovory, môžete cez Telegram alebo napríklad cez GCMI, proste, že komunikujete. Máte takýchto 79 ľudí, alebo ja neviem, aspoň stovku. O, takto. Na telegrame fungujeme pod občianským združením ľudový kandidát, ktoré bolo založené ešte v 21. Takže tam o, sú pridávané moje videá. Dá sa tam aj reagovať a čo sa týka tých, to, čo vy návrhujete, my toto propagujeme od, presne od toho 21. 2021, teda, kde sa nám podarilo podchytiť kraje a z tých 79 okresov možno 20-25. Aj to je úspech, pretože ľudia, mám vám povedať, na rovinu sú leniví. Urobte to, Oba. Daniela, držím vám palce, urobte to. To je všetko, čo vám vedia povedať. Vedia poslať Oba. srdiečko, Oba. vedia poslať palec hore, ale keď poprosíte o nejakú o, akciu, tak všetci majú 10 tisíc vyhovoriek. Preto aj hovorila som predtým, áno, výhovoriek. Ja som to predtým povedala, že Slováci Právne. by mali byť na prvom mieste, čo sa týka výhovoriek. Právne. Áno, takto fungujeme Právne. my aj s Jančím komunikujeme ináč aj osobne aj sa stretávame no a teraz prejdem na, na konkrétne riešenia z môjho pohľadu, ak môžem áno. medzi tým ako ste hovorili, už som si vás pridal ľudový kandidát, vy máte tam 180 eh, eh, jak sa volá, susk, subscriber, tak sa to povie eh, odberateľov alebo, odberateľov, áno to znamená no, to je. Ľudiaľ. Ľudiaľ ľudia. no, no, no ale ja to mám v angličtine, takže Prečo to hovorím, alebo prečo som sa pýtal na tie počty? Hej? Vieme, že ten, ten istý princíp, ani Zemanova, som mal s pánom Hazuchom súkromný rozhovor chvíľu včera, keď bolo. Ten, princíp, ten istý princíp, tie isté problémy sú aj v Nemecku. A, a, a vy násobte si to z tisíc. Hej? Čokoľvek, čo poviete, peniaze. Hej? Keď ste spomínala toho, toho najlepšieho manažera metronoma či akoho, nepočul som tam, že by mal svoju vlastnú firmu, ale že by riadil firmu. Takže moje riešenia teraz to vychrlím z vreca a vás zahltim. 189 subscriber alebo po Slovensku, v každom okrese koordinátor a v každom kraji koordinátor. Pri akomkoľvek probléme automaticky aktivácia, neviem, kde sedí ten metronom, či v Košiciach, či v Bratislave, či kde. V Bratislave na ministerstve. No, tak v prípade, pokiaľ by sa to dalo finančne, alebo ako, že ja neviem nejakých 79 ľudí, prosím. Petície poviem takto, aby som sa poupravil, to som hovoril aj pani Michalikového hocikomu, aj na Facebooku som písal Petície, nech bude 50 petícií denne podpísaný nič sa nedeje, robte to ale treba týchto politikov, členov z MOSu, hlavne za chvíľu k tomu prejdem fyzicky konfrontovať to znamená, že ak je nejaký problém a v Žiline máte koordinátor alebo si tam 5, 10, 15 ľudia máte tie dokumenty a tak ďalej treba okamžite ísť za tými e, zriačovateľmi a tak ďalej, proste konfrontovať ich priamo. požiadať normálne slušne o stretnutie hej, predpokladáme, bude to trvať asi hodinu, hodinu a pol môžu, že sa chvíľku natiahne hlavné témy im poviete iba základné témy ja neviem 5, ale vy budete mať 10 a proste ich konfrontovať aj tomu metronóvi pri do Bratislavy normálne, ja neviem, e, na Slovensku je štandardom, čo je absurdita tu v Nemecku, alebo v Francúzsku, alebo v Británii neexistuje, že by štátny úradník nemal priamo na seba telefónne číslo a e-mail, alebo nedaj Bože, že sa k nemu nedovoláte. To, to, to by dostal vyházov okamžite. To znamená, takéto veci hneď konfrontovať týchto menežerov a, a proste e, ani, ani by som nepovedal, ja neviem. Ja by som povedal, že, že pri najbližších voľbách, keby že niekto bude niečo presadzovať, tak pokiaľ to nemal v stanovách, že, že to neurobí, tak mu treba odrezať prst. A to neurobi druhýkrát druhý prst. Hej, to je jedno. Takže, ja som sledoval aj tie, tie, jak sa volá ZMOS, združenie, miest a obcí, či ako sa to volajú? Ano. Ako sa tam vy vymenili títo, títo šéfovia. E, základným problémom Slovákom je závisť, e, robenie na schval, samozrejme to je aj v Nemecku, je, to je všetko, zneužívanie. Ako ste povedala, pani Zemanová, ja som to zažil s bývalou priateľkou, Hej, že riaditeľka zaplatí nejakému učiteľovi, čo nemá na to vzdelanie, len podotknem, že moja bývalá známa mala, myslím, dva, a už ani neviem ako, tituly predmenom a jeden titul menom. Lebo mala nejaké taky, takú docentúru, takú a A som sa iba opýtal, moja zlatá, dostávaš za každý jeden titul nejaký, ja neviem, extra premii, alebo vyplatuci, alebo koľko? Viete, viete čo povedala? Že nie, že moja kolegyňa, čo to bolo niekde pri Prešové, hej, tam mali Rómu a tak ďalej, proste tie veci, tak dostáva viac, lebo sú dobre e, známe. Takže uplatársko rodina to. So. A som povedal, ako to chceš riešiť, a som jej dal ultimatum, mojej pivale som dal ultimátum. Ja vidím to tak, že buď zmeníš profesiu, keďže ovládal angličtinu, tak do IT, napríklad do toho call centra, alebo hoci čo, proste dneska musíte ľudí normálne im dať ultimátum. Rodičom Hej, aj keď sú z iného, ja neviem, Vietnamci a tak ďalej, to vidím tu aj v Nemecku, ultimátum, to deťa musí prísť, to deťa musí urobiť, to deťa nechodí, ak hovoríte, na ihrisko a tak ďalej, a proste jednoducho, priamou konfrontáciou. A celá pojinta je mm. v tom, že to, čo robíte, aj vaše videá sú super. Jozef, máme iného volajúceho poslucháča, nech sa páči, ste vo vysielaní, dal som vám prednosť. Ja e e, neviem, pán Papuga, povedal, že je... uh, Jozef, uh, chvíľu uh, vydržte, máme volajúcu poslucháčku. Ja neverím tomu, že... Uh, uh, nech sa páči, uh, pani, uh, pokračujte. No. Uh, nech sa páči, ste vo vysielaní. Uh -huh. uh, Pretovala som pred v uh, školstve, a keď začnal ten asistent, teda tak on bol všeobecne uh, pre naozaj tú triedu, ktorá bola problematická, pretože tam mala mnoho detí napríklad z toho nevyhodného prostredia, uh, tak uh, malo svoj význam. A teraz, ako ste hovorili, tak sa to trošku personifikovalo a častokrát je to na dieťa. Spojil sa ten osobný asistent s tým asistentom druhým a už je to akúže jedna funkcia. Ale povedzme si reálne, čo robí taký asistent. Asistent je v triede, nesmie preč, má by byť v triede. a vlastne je tam učiteľ. Neviem, ako väčšina ľudí, ale ja osobne nedokážam vnímať dvoch ľudí naraz. Lebo to sa nedá. Určite je priestor aj vtedy, keď učiteľ nehovorí a môže mu pomáhať ten asistent, ale vlastne uvedomme si to z ekonomického hľadiska. Jeden človek je určený pre ino dieťa. Je to vysoko neefektívne hľadiska ekonomického, ale ja si myslím, že to dieťaču ani toľko nedá, ako keď je v tej špeciálnej škole. A ak niekto chcel už naozaj, a aby tie deti boli v normálnych školách, mohol to spraviť iným spôsobom, že tie osobitné školy boli by osobitné triedy. Nemuseli by sa tak nazývať, keď majú rodičovský problém. Mohlo by to byť takou formou, že deti na niektorých hodinách by mohli byť spolu, alebo by boli v tej triede a delili by sa na Slovenčine, alebo ten predmet matematike, ktorý nejde tomu žiakovi. Ale naozaj, ako vravela Panová, tak sú, majú byť tie deti, aj s ťažkými, s ťažkými diagnózami, a oni aj sú a dokonca je to tak, že dieťa, to je naozaj konkrétny prípad ktorý je absolútne nevzdelávateľné, bolo no absolútne, všetko nič nie je absolútne ale ešte pred 20-15 rokmi normálne bolo napísané, že ono nie je vzdelávateľné a jednoducho nemusí absolvovať tú povinnú školskú dochádzku ani v špeciálnej škole je v trede je na vozíku, nevie udržať hlavu, nevie povedať jedno slovo. Je prienkované aj je tam asistent, ktorý za neho píše do zošita. Veci je to úplne ako, že to už je hlúpost do slova do písmena. A ten žiak už ide na do 5. Tedy, na druhý stupeň základnej školy, je to vôbec možné, že je to neoveriteľné. A prišla tam inšpekcia a inšpektorka povedala, čo robí tu na to dieťa rozhorčenie. A odišla tá inšpekcia a to dieťa tam muselo. Dokonca už ani inšpektorka nemala možnosť do toho zasiahnuť s tou inklúziou, pretože to je niečo neubejteľné. Tak ja by som chcela od pani Zamanu povedať, že či naozaj to dieťa dokáže vnímať dvoch naraz, lebo aj, aj akože máme naozaj v rodine pedagóka, ktorý má takého asistenta, potom ho upozorní, že prosím rozprávať tišie asistentovi, alebo to vyrušuje. Aj ostatné deti prostě to je, to sú dve nejaké pokyny toho asistenta, učiteľa naraz. No tak chcela by som sa to spýtať, že či naozaj asistent je vôbec efektívne sladiska ekonomického a je sladiska toho, čo tomu dieťa dá. To asistent naozaj nepíše, potom len za toho žiaka. Ďakujem veľmi pekne. Danka, reaguj na pani poslucháčku, na celkom prínosné otázky. Uh, úplne súhlasím s pani vo veľa veciach. Uh, znevyhodnenie a znevyhodnenie je obrovský rozdiel. To je to, čo povedala aj pani. Uh, ja, keď som mala asistentku pri dieťatku, ktoré bolo, uh, malo telesný handicap, ma neprerušovala. Naša dohoda bola taká, že ja som vysvetlila a asistentka len pri vedľajšom stolíku, keď deti pracovali s pracovnými listami, tak ja som si síce prišla na to pozrieť, ale asistentka bola na to, aby s tým dieťatkom ten pracovný list dopracovala. Mala som teraz dieťa bez asistenta, ktoré má ľahší postih, áno, a ja som musela si rozdeliť ten môj čas medzi 19 detí a jedného chlapca, ktorý nestíhal v tempe. Tu je všetko o tom, uh, presne súhlasím s tou pani, ťažké stavy nemali byť dovolené. Už, nech už je to akokolvek, ale nemá šancu. Nemá šancu ten učiteľ. Ľahšie stavy, ak nespolupracuje asistent s učiteľom, sú to vyhodené peniaze a škodí to tomu dieťaťu. To je veľmi dôležité. Problém je, že k nám teraz prichádzajú asistenti z vysokých škôl, bakalári, väčšinou, ktorí si myslia, že to, čo im dali v teórii, je aj prax. A tu na narážame na obrovské problémy, kde dokonca starí učitelia od tých mladých sú zosmiešňovaní, pretože sme zastaralé, sme skostnatené. Ale keď treba reagovať pri napríklad pri dieťati, ktoré má poruchu správania a ja zareagujem básničkou, aby som ho pritiahla, tak ten asistent zostane v prekvapení, že to vás ako napadlo. No normálne, to je z praxe. Tu je problém. My nie sme niečo nanútili do škôl, inklúziu, na ktorú sme nikdy neboli pripravení a ideme teraz tieto deti nechať na pospas. Porušili sa osobitné triedy, porušili sa osobitné školy, nemáme asistentov. Ja som strašne zvedavá, čo budú robiť títo rodičia a či vôbec ich napadlo, že trpieť hlavne bude ich dieťa, lebo tí rodičia boli nadšení, moje dieťa musí ísť medzi normálne deti ja som za ale všetko má svoje hranice a svoje limity, ako aj pani povedala, to znamená um, je to veľmi uh, vidím Mirko takže um, súhlasím s pani vo veľa veciach aj s pánom, ktorý telefonoval a pomôžte nám v tomto boji to je môj jediný odkaz a poďakovanie všetkým, ktorí nám v tom chcú pomôcť. Bijeme sa za to už dva roky s Mírkom a budeme sa byť ďalej. Ďakujem. Takto pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujem. Ďakujem aj našej pani poslucháčke, ktorá ostala ešte pripojená. Môžete pozdraviť poslucháčov a, a ideme <hým> uzavrieť túto reláciu. Tak ďakujem za priestor, ale ja by som chcela ešte povedať, a samozrejme tí, ktorí si ťažko postinúť, tam vôbec nepatria, ale tí, ktorí naozaj majú ten uh, nejaký len handicap, tak ja si myslím, že u, je efektívnejšie napríklad mať naozaj troch potom žiakov, keď sa rozdelí tá priedak v prvom predmete, keď má z matematiky problémy, aby sa rozdelili proste ten asistentník, normálne periodický zamestnanec a treba učí 3 alebo 5 detí len na tej hodine a jednoducho to sa spraví v rámci tých úvezkov, že bude e, tá hodina delaná. Ale akože dvaja pedagogickí zamestnanci pre e, v jednej priebie, ktoré mňa je to absolútne neefestívne na o to si ďalej, akože o tom ďalej stojím si za týmto. Ale vám pekne ďakujem za priestor. A ja veľmi pekne ďakujem našim hostom a takisto aj poslucháčom za priazeň. Rúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Vy ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.